سر دخانو دیکې دی او لسمې شې جواب کوي ی وره شوه منې رامات کوو شاید چې زمون خبره اوري داب ان نه هو او سلالی او ریدون کې اوپ الله دی الله را مرض کوي دو سرنی شي او صورت کے تخیر پہ دنیاوی او دجابر ظالم بچہ حال بیانے اگر امانی ولیوں اول کے ترغیب ورکے قرآن تا حامیم والکتاب المبین نام شاید دے کتاب خارکون کے دا حق انہا اندلنا مگرہ لے گلے کتاب پہ لے گتن مبارکتن پہش پہ برکتی کے او نه کو ناممونزیری نو منی روون کې فی په د شپ کې اوفرهکو پلی کویشي د ای او کار حکمتالله شپغ شپې چې قغ لره قدر معلومه شوه چې تقسیم د اجارو پلی د پهلیورقدر کېږي شابان پ نه کېږ د وژنا د دی تشرې کې قطبی ولثم جيل او وصله ديشتما صفه کي ولي سفير جنش مين شعبان حديثن يعول علي دا شعبان په رسمه کي داسېو حديث نشي چې په غوې اعتماد وشي لا في فج ولا في نه دا غي پزيرت کي سي رواستاقه وي او نه پنه سزا جالو کي او دوشان جو القرآن نقل کردی سلورم جل یو سل گیارہ و تیرکی گیارہ سو تیرکی یو روایت نشتا شپاقی میں اعتماد ہوشی البتا یو مرسل روایت شتے مرسل آگدو اتعابی زکرش او صحابی پریدی فاقیل اعتبار نشتا شعبان شابان پ د سامان دوه منځونه و او دا کار ب کوې دا کار ب کې او قویر ویتنی شته کمزورې خبرې دوج نه احتما من دی په کار چېخوا مخه مقدار نفل و او په دی کې بهخوا مخه د عمل کوي دنی شته کمزوروری تونونه دي نهکو فظایو کې متبر شي ځان ل پعملو کې نه خیر دی س مقدار د نفللووکې ځان رووجون سی په داې چې په ځان لا زمکرله پر سکری دا بخه مخه او بیا شابان بینده سمه کی اورنا بلاول دا اصل که دا اتش پرستو رسمو ندی دا اتش پرستو اگه دا چې دا اورونا دا په اصل کې غرش وکال نه شو نو اخل کوه او ور پور هارون او منصور د ایران باچیانو برای متا هغه لګې ته هارون ته ځان یې کو دغې نه کسان و مشران وزيران پاسل کې داخلك اتش پرستو نجې کال وني شو نريبا اور بلکو پاري به ځه خوشاله به خبر دا خبره دغې نه نقل شه په خلکو کې نجې کال نه یقین خلک اور گزاري جوسمه شابان کين شعبان کې جو غوري د اورو گزار لکي پټاکي دزول لکي او قسم قسم دل ته حضور نه په ډېره خطر علاقه کې هډېر زیاتی او اهتمام او اخلاق ورکی دانش ته په سري شي کېږي ناعدل تر قدر بشپکې شعبان پکې نه کې قرآن وې في ايفرقو په دې شپ کې په سله کولې شي تر کار حکمت والا امر مين دی نا ته په سله طرف نه یقین مې یلي ګون کې میره بانی استاد ربنا یقیناً اللہ و دیدون کیفو دی رب دید اسمان و دزمکو آج مند دی کی دی یقین کوئی لا الہ الا هو نشتا جترا مگر یو اللہ بین دی کول کیا امرا کول او رب ساسو دی رب دی پلارانو ساسو روم بو بلوم پی شک بلکی دا خلق دی بشک کی یالبون عبس کئی نفرتقی و انتظارو کا تفیب دنیوی انتظار او کا پاور چر او ش اسمان بی ذخان موبین پلوگی خارا قاصری کا براولی دا قسجر غریو پاورو کی دا نبی علیہ السلام دا فیر سرو مور دار به یو سره وا دبل سره خبره کولی شکر بیننی ټول و یو دوڑا پیزا دای دا پر اوستو یخص ناس پټه و خل کلرا داز عذاب دردنا اکن وایو دیو ایرابا زری کذم ندا عذاب یقین منگا مومنان انلهم رسنگ وشی ولر پنداستل فتجاہهم اور اعلیت رسول کر کون کی عذاب ثم تولانو بی اور او موعلمون خضر شے جنون لیو او یقین منگا در کون کی عذاب لذ او یقینن تاسو بیارا دونه کېنه باور اچي منگا نبت الصلبت صدا نیوال بو کو نیوال لوئی ان المنتقمون منگا بدل اسن کیوں ولقد فتننا قبل ازمیش میں کھڑا ہوں قوم فرعون اور اگلی تر رسول عزت من چ فریرے માતા સંપنج گاندالا زدا اللہ بنگیان ما فریرے چ دین ورت بیان کم حق ورت بیان کم انلیکم زساد ظا رسول امانت دارن واللہ تعالی اللہ سرکشی م کوئی با اللہ ذات سو پاره আজি کوم راتن کې بدلل خارا زه پناوړم په بدر او س سو پرم پیرون دمکی ور کړ دا بو کم دا کم نو اوي ما بناو تعالی پرب سو پرب سو پرف پلو پرب سو سوچ پرجم کې ایمان کوئی لم تو منو کنه منې زما خبره فاذینون د دې د شه زمانه را پداربو رای ورو پرب ان ها اولای جدا گسان یو قوم دي مجریمان نا الله اور ته فاسری بی باجی دشبوز ما باندې تاسو متبوون لګی درې تاسو په سپیرون یان وترکل بحر <سؤال> پرې در دریا راون ولاړو انوم یکین دی لخر د مور کونډوسی کم تر کو نو سونے پره خو دیو مین جناتن باغچه اوچینه وزورین اپسونا داګنه چریو پس ذنبر هوته او ما قامین کریم زین عزتمن انیا ما تون حیو پدیکی فاقین فاقین لذت تغسون کی قزا الکداشان و مکو دی ترقی رسونو تا وما بق تاریخ المسما نو جڑی او زمکی او نو دی مولا پر کرشین بیچاره خلاص کړی بنی اسرائیل د عذاب در رسوا کون کنا من فراوان ده فراوان نا یقینا ده و آل اونو چود مشرکانو نا ولقد اخترنا ما فخوریو بن اسرائیل پخبریلن پخلقو بانده و آتینا هم برکره و مادیوتا من الائیات موجیزات اغا چپائی که بلاو موبین ازمیش و خارا دا کسان مکیوہ لے قولون وی دا اسو آل مکیوہ لزیر رکی پینکار دا قیامت یا تین اندامه کې والا له یقولون وان هي نذا دنیا کې او نیوم موږ بیا پر تکل شي فاتو بیا بای نارات لوکه زموږ په مشرانو کې جړتا سورشتنی الله وئ اهم خير دي وګورئ دي هم قوم توباء قوم توباء توباء قوم یې له فرمانو دا دوی مواقې تکیب دي وګورئ قوم توباء مينولې زاکري می والذین من قبل کا سان جم کہول دینہ اہلکنا مالک رذلنا یقینا دیونا فرمان وما خلقنا السماواته مغنی پیدا کړي دا دلیل دي هرکه توحید اسمان نووس میں کیا جمن دی کی یا بس کون کی نہ خلق ما خلقنا او ما منی پیدا دا مگر دپاره د هزار دا, دا, دا حکم او لکه انده خلق بنه وېږي دا اخر کی تکلیف اوخره پهسر یا کینه نور <متوسطور> د بیلتون لوز دې وسره په وندا او پا اورچی نو لا یو ني مولان امولن شیا نه بشي د یو دوست د بل دوست نظر ابر نباي السلام دادوشي مگر اغه سوچ رام کړې الله پاغو بهشکه الله زروځه رحم فون کين یقینا ونزقوم تعامل نسيم خراګ دې د ګناګار گل موله پشان دي وروځو يغلي في البطون جوش وې په خېټو کې غلي غلایغني تغلي الحميم په شان دا جوش د ګرمو بو او الله اونې صحیح واتلوا راگش کېل دنا پتره ته جانم ثم صوبوا بیاوا له پاسه سرندنا من حزاب الحميم من عذاب الحميم دا عذاب د ګرمو بو اوسه کا یقینا ته زړور عزت دا دیهاناتو نه ان ذا یقین ان ذا غدی تاسو به شکم بشارت یسنه فردگار اف مقام د امن کی به جنات او یون په جنتونو شنو کی ابون دیو مین صندوقین درې رحم واستبر قولی متقابلین یو بل <سؤال> ته مخامخ کی کذالک ذو شان زوړنام ور بکو دیو ذرا بهول عین او حریغه در سرقوان بله بله کی به بی اونو وسیږي بجې کې مرگ مگر مرګ رومبه مړونه مرګ د کومر رومبه چې کوم دنیا کې فراغ وي وقاوم بجو کې لاندې صاحب زانم نه فضل مې رب کې امې ربانه سربنا او دا کومې بيدل ويا یقینا اخرت کې ترغيب ور کې قرآن ته شروع په قرآن اخرت ختم په قرآن منګه سانکړې د صاحب جو باندې دې پارې چې خلق فنوالین انتظار کو دې انتظار کوونکي دي